Alhamdulillah Rabbil alamin, والصلاه wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Tukiangalia am mlango mwingine ambao ndio mlango am wa mwisho Sheikh ameweka katika hichi kitabu. Sheikh yani hafidhahu Allah ni kwamba anasema inna khaira biqa'il arwah hubbaha ila Allah almasajid. Ulivotangulia kusema kwa mlango uliopita mahali Allah anapenda zaidi ni mskiti Fahia majami'ul khair pale ndio kunakutaanika kila khair wa maqnaa taa hapo ndiyo watu wanakutana kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna iman na watu ambao wanamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani yake kuna kulingania khair kuna ule ambaye anaswali kuna dhikr kuna da'wa kuna kufunza vile tulisema msikiti haikujengwa peke yake iko ni ya kuswali na ibada ilikuwa ndani yake watu wanafunzana ndani bal Masjid nabawi sharif ambayo iliku, iliku, ilikuwa Madina ilikuwa mpaka walio mahali ya kufunzana mashaykh wanakutana wanafunza watu ukitaka fiqh ukitaka aqida ukitaka chochote kile utapata watu wanafunzana ndani yake na katika msikitini tatma'innul qulub moyo wako unatulia wa taskunu na roho yako inatulia waydhhabul 'ana ile uchovu inaenda wayatahakkakul haraha na ile raha ya kweli na kupata wa silatul na pia inafanya mja aweke o asiano na Allah unakuwa uh, na nguvu eh uh, fi fadlaha wa fadl bina'iha na pia tumetaja fadl ya kujenga, kujenga miskiti misikiti kama tuliosema katika ile aya tumetaja tukifasiri mpaka mwisho ile mlango inama ya'muru masajidillah man amana billahi wal yawmil lakhir wa aqama as-salat wa ata az-zakat wa lam yakhsha illa Allah fa asaa'ulaika an yakunu minal muhtadin Yani kwamba hii msiketi inainuliwa na inajengwa na wale pekee ambao wamemwamini Allah na wakafuatiliza mambo mema. Kwanza wamemwamini Allah iyo ni aqida, wakafuatiliza mambo mema ambayo ni swala na zakaa na wakomuogopa Allah. Mwingine isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema hao asa hao ndiyo watakuwa katika ambao wameongoka. Lakin walilmasaj walilmasjid hurma. Hurmatahu na makanatahu fi qulubil mu'minin. Msikiti ikona mahali yake kubwa sana kwa nyoa za Waislamu na ikona heshima yake wa, na kila mtu anafaa jue yani heshima ya msikiti. Walakin thumma shaka anasema alam fi alqulub kathir min almuslimin Waislamu wengi alam fi alqulub ni uchungu katika moyo yani, yani watu wanachezea ya msikiti yani fiha adha, adha adhim lilmuslimin fi salati mu watu wanaudhi waislamu katika swala zao na ibada zao waidhaba khushuu kim wanapotezea watu khushuu zao wanawatoa katika njia Min watu wanaanza kufikira mambo mengine inarasi endapo al-amr al-mubarat wa adam al-iktarat ma anna shaka nasema ni kwamba wengine wajali kama amepotezea watu swala yao Amichezea amepotezea watu khushuu yao inahu aswat al-musiqi shaka nasema zaidi ambayo inaribia watu khushu yao katika swala ni sauti za mziki allati asbaha sima'uha fil masajid mutakarrira ambayo sasa imekuwa katika misikiti nasikikana kwa wingi sana bal la takulu sala salah awi ruku sujud min sima' hadhihi al-musiqi yani kila miskiti illa in Allah may rahimu unasikia hizi mziki bal hatta masjid al-haram Mbali mtu anafaa kuwa na hushuu zaidi masjidun Nabawi watu bado wanaleta hizi mziki. na njia kubwa kuleta hizi mziki ni katika simu Sheikh ana kusudia hizi simu watu wameka mziki. watu wanafungua internet watu wanasumbua watu na kila njia na hizi simu Sheikh anasema لو قلت قبل 20 sana او 30 sana, shakhs, ukiambia mtu yani 30 years ago ama 20 years ago muambie mtu Hal tatasawwar anna yawman min al-ayyam tasma' al, al masjid wa nambiam 30 years ago yani miaka 20 ama 30 iliyopita unamweleza mtu kwamba msikitini kutakuwa na muziki yatakataa yani picture ndani ya msikiti kuna mziki. atakwambia hadha dharb min al-khayal iziniku hizi ni vitu khayali yani vitu za kuimagine haiwezekani la yumkin, abada na yumkin abaidan hayezekani kabisa waman yusaddiq nana takbali anna dhalika yahsul kwamba hiyo itatokea katika misikiti kumaanisha kwamba watu kitambo walikuwa na adhimisha misikiti lakini sahi heshima ya msikiti imepotea ablagha alhal bina ummat alislam an turab hadhihi almusiqi almunkara alsayyi'a fi buyutillah imafika watu wajali wanaleta hii miziki ndani ya msikiti singine bali zinakuja na jina ya anashid za kiislamu hapoembe ziko mbali na katika yani anashid hizo za Kiislamu anaziita wao ndio bana Sheikh Saleh Fozan al-Fozan rahimahullahu rahmatan wasi'a uh, hafidhahullahu Sheikh Sheikh Badrakohai Allah muhafadhi <coughs> al-qawl kwamba kama kuna kitu inaitwa nasheed Islamia akasema kwamba kwanza thuthibitishieni ilo jina la nasheed Islamia mmetoa wapi ani hizi ni vitu zimeletwa kupoteza watu wasisome Qur'an aina mkanato hapo katika iko api heshima ya sala katika moyo wetu iko api kuangalia haki za misikiti iko api kuangalia haki za wanaoswali Mandugu zetu ambao wanaswali na Allah anasema wa man yu'azzim Allah fa min taqwa alqulub ambaye kwa moyo yake kuna kutukuza vitu ambavyo Allah amezitukuza basi yeye akona takwa katika moyo wake رسول صلى الله عليه وسلم يعني اسكوماجا اليكاء اعتكاف حديث ابي سعيد انسمع اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رسول صلى الله عليه وسلم لفني اعتكاف في المسجد فسمعوا كانوا وقت من المسجد يجهرون بالقراءه وقت نسومعنا بصوت القران فكشف الصدق akatoa eh, pazia yake akasema ala innakum kullukum munajin rabbah kila mmoja anasoma Qur'an anamuomba Allah anasoma maneno ya Allah anamuita Allah fala yudhiyanna ba'dukum ba'dhan musiyudiane nyinyi kwa nyinyi wala yarfa' ba'dukum ala ba'din filqiraa. qira'ah namtu mwingine asiinue sauti yake juu ya mwingine katika kusoma ama fisala pia akasema kwa hivyo kama kuinua sauti katika kusoma Qur'an na kusoma Qur'an ibada ama kuinua sauti katika swala yani ila rasul sallallahu alaihi alikataza vipi hizi mziki, vipi kelele ambayo inaingizwa katika msikiti ambayo aslan sio ibada ni michezo ambayo imekatazwa katika Uislamu yani shaka anasema fa kaifa idhan bi hadhihi alaswat al-munkara basi vipi hizi sauti mbaya ambazo zinakatazwa inna al-amra mu'assif lilghaya i jambo linasikitisha sana Wadullu ala dha'f al-iman in ala shay wa kama inaonyesha kitu inaonyesha kwamba iman zetu ni dhaifu wa naqṣ din na kwamba dini yetu imepungua wa dha'f al-ihtiram li na imadhafika sana sisi ku yani kuheshimu nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala wal mu'ara'at li na kumekosa kuangalia shima ya msikiti walwajib ala hadha ala hadha alladhi akramahullah azza wa jalla bilhatif aljawwal an yaj'al min shukrillah tabaaraka ta'alau ala hadhihi alna'mah shukran samaan baa min rizqio asimu iwe وتعالى iwe baa iwe ndogo iwe kubwa nashukuru ni'mah ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwamba anaweza kupigia watu wake simu anaweza kuwasiliana na marafiki zake wa kadhaa masalih mahajatim yani unapiga tu simu kukidhia haja zako wanastamilaha fi ta'atillah basi tumia hii simu katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala wa min istimal tbaraka ta'ala anla tahtawi ala almunkar katika kuheshimu na kushukuru neema usiingiza katika simu yako vitu chafu ambazo ni haramu ama katika musiki na vitu zingine mziki na vitu zingine. Yaani mtu anafaa achague sauti ndogondogo ndogo, ambazo sio mziki. ambazo zitamtumia kama zinamwonyesha kwamba imani pigiwa imani alam lakini sikuwe mziki. juu zaidi utapata ajabu sana. Yaani ndei ndiyo inasikitisha zaidi. Ukiambiwa leo kuna unaenda mkutano fulani ama unaingia mahali unakutana na binadamu wenzako Unaniambia hapo ukishikwa na simu mfano kotini katika court uh, unaambiwa simu ukishika utafungwa. Mtu anahakikisha simu ameizima kabla ya kuingia hiyo nyumba, kabla ya kuingia kwa wao watu. Vipi wewe unaenda mbele ya Allah, Mungu wako ambaye anakuona kila wakati na usizime simu yako, alafu baadaye inapigwa inaudhi waislamu. <laughs> na pia kitu ingine, yaani nyumba heshima ya, ya msikiti ni kwamba mtu afai kusimama anatangaza vitu msikitini nimepoteza kitu fulani nimepoteza kitu fulani kwani rasul sallallahu Asallam alisema yani mtu wa, akisema amepoteza kitu haja fulani mwambie ni la Allahu alayka dhallatuk allah asikurudishie ile kitu umepata umepoteza yani vipi hizi vitu ambazo zimekatazwa kwa sababu huyu mtu anasimama anatangazia watu yaani kinimapoteza kitu fulani na watu wanafanya ibada. Watu wanaswali, wengine wanafanya dua. Wewe unasimama unawashughulisha na hizi sauti. Misikiti kujaliwa kusimama kuombaomba. misikiti kujaliwa kusimama kusumbua watu ambao wanaswali. Na pia kuinua sauti wakati mtu anafanya ibada ni makosa kwani itaudhi wengine. Kwa hivyo fa'lan taqila shaka nasema tu Allah walinahdhar min wajibati sakhatillah wa iqabihi tujepusha na jambo lolote ambalo linaweza kufanya Allah subhanahu wa ta'ala kasirike wal wajib ala kulli wahid minna an yattaqillah kwa hivyo ni wajibu kwa kila sote tumcha Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala Allah ambaye ametukuka fi hadhal masajid wa bimujarrad an yadkhula ma al bab masjid yaqul au kinghams kitini nasema piyona msali um, mtume Allah wa Allah subhanahu wa taala nasema a'udhu billahi alazim wa biwajhi alkarim wa bisultanihi min ash-shaytanir rajim unajifusha na unajikinga na Allah subhanahu wa taala na shaytan ambaye atakushawishi katika swala kisha unaingiza unazima simu yako ama unaiweka katika silent na unajua hizi dakika chache ni kwa msikitini na muomba Allah subhanahu wa taala binadamu yoyote yule afai kukushughulisha natawai Allah subhanahu wa ta'ala mwisho Sheikh Sabah Sheikh Hafidhahullah <coughs> amemalizia na dua anasema nas'al Allahu azza wa jalla bi asma'ihi alhusna wa sifatihi an yuslih ahwalana ajma'in tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake mema na sifa zake ambazo zimetukuka asuluhishe mambo yetu sote wa yuwaqqina na tuwafikishia sote lihtiram buyutillah tuheshimu nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala wa ija'alana mimman yu'azzim sha'air Allah na tujalia tunatukuza vitu Allah amezi tukoza wa yu'idana jami'an istimal الله al-ajhiza fi ayi amrin aw majal na Allah kutumia hizi simu zetu ama Izi simu yani kwa kwa ujumla katika mambo ambayo yanamkasirisha Allah Subhanahu wa ta'ala na yuslih lana sha'nana kullahu na Allah atusulih mambo yetu koyote. innahu tabaraka ta'ala kwa ye yeye ambaye ametukuka samiu ad-du'a anasikia dua wa huwa ahlu ar-rajaa na ye ndio tunamtegemea na tunatarajia wa haspuna wa ni'mal wakil na ye ndio tunajitosheleza kwake na yeye ndio tunamtegemea kisha shaka akamaliza pia na dua Allahumma aghfir limusannifiha wa Allah amsameha mbaye aliandika hichi kitabu musannif ni yule mbaye alianzisha hichi kitabu akaandika mbaye ni Sheikh Abdul Razaq Al-Badr mbaye tulisema ni sheikh kwa Madina mbaye ni katika masheikh wakubwa ni mudarris mwalimu mbaye anafunza Masjidil Haram na baba yake Sheikh Abdul Muhsin anafunza pia Masjidil Haram kwa miaka hamsini na zaidi amefunza vitabu vya sunna vyote na pia kwa kila mtu ambaye amesoma hii kitabu kila mtu ambaye aliandika hii kitabu akagawania wenzake wa jamii muslimin na pia waislamu wote walimslimat na waislamu wa kike walmu'minina walmu'minat wanaume wa mu'mini na wanawake wa mu'mini waffiqna ajma'in litazhimis sala Allah tuwafikishie sote tuweze kutukuza sala walmuhafadha 'alayha tuhifadhi sala wa husn na kuisimamisha kwa wema walhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimu ssalihah. Na alhamdulillah na ama zote zinastahiki Allah kwa fadhila yake mambo mema yote yanakuja. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira abadan ila yawm din Kwa hivyo hichi ndio kitabu Ta'limus Salah. Allah ametuwafikishia tukasherehesha yale ambayo tuliweza kama tumepata yote ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na kama tumekosea basi ni katika mambo ya ki, ambayo shetani alitushawishi tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atusamehe na, na pia tambee mtu yote ambaye atasikiza hizi audio na anataka kuandika hizi uh, comments ama hizi taaliqat anarusa ya kufanya hivyo ila apatie mashekh wake wa karibu wazipitie waziangalie mzuri ili waweze kuzipitisha kwani خير kubwa katika umma wetu ni kurudi katika maulama kama hakuna maulama tunawarudia wale matulabu alim wanafunzi wa dini ambao wako kwa area yetu sallallahu an yaj'alana min alladhina istami'una alqawla fatab'una ahsana